Ячна каша. Інгредієнти. Крупа ячна. Три пакетика. Кабачки. 300 грам. Цибуля. Одна штука. Помідори. 2 штуки. Рослинна олія. 4 столові ложки. Морська сіль. Свіжа зелень. Листочки м'яти. Спосіб приготування. Перше. Відварити ячну крупу до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Цибулю подрібнити. Кабачки очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками та обсмажити. Третє. Помідори обдати окропом. Очистити від шкірки та нарізати дольками. Четверте. Кашу поєднати з овочами, заправити олією, Посолити та прогріти 7-10 хвилин. П'яте. При подачі на стіл посолити, прикрасити дрібно нарізаною зеленню та листочками м'яти. Примітка. Ячна крупа по вмісту клітковини переважає інші злаки, що сприяє очищенню організму.